مشارانو علماو مشایخ په استلاکه هغه په دوا قسمه یو شرکی اعتقادي یو شرکی فعلي شرکی اعتقادي بیا دغه تقسیم دغه غټ غټه قسمته هغه به سلور یو پکه شرک فلعلم شرک په دعا شرک فلعبادت او شرک په تصرف نور زمن کې د دې نورم ډیر پسمنه دی زم لکه شرک فلبرکت شو مو شرک فلعلم مختصر تذکرہ شو چالم الغیب یواز یو ولاده نا انبیاء دی نا اولیاء دی او نا دین علاوان نور مخلوق دی یا انبیاء و قول و فعل اغاوم پا دی دلالت کیچ عالب الغیب یوازیو اللہ دی اولیاء هم دا قصیدی او نه علاوان نور مخلوق چی دی اغاوم عالب الغیب ندی فرشتی ندی الغیب دی. علم الغیب جواز یو ولاده اوس چادا کده چې څنګه الله ل علم ده په هر بغیر د اسبابونه په هر خبردار ده نو بلوم ده نو د شرکو کاه ده ته لکه کیږي شرک په علم او دمنه د مشرک اطلاق کیږي دیم قسمو شرک ته دوار دعاوم عبادت ته و عبادت حقدار یوازیو واللہ دیکھ لکہ داستا سو صورت ایک بقرا دوی مسیح پارا آیات نمبر دے ایک سو چی ایسی و ایزا سالک قریب زمان بندگان زما بارک تطوس کئ لفاعین نی قریب اجیب و دعوات الداع ازاده عن خلچ ما تا واز کئ نو ز قبلوم نو عبادت وک په توله دعا عبادت ته تاسو سورته غافر لغه دروړ اوک سورته مؤمن فمن از د مصی پارا چیدہ دعا چینو دا عبادت تے ہو عبادت حق دار یوازیو واللہ دیکھ فمن صورت مومن آیات نمبر دے ساٹھ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ادعونی دواشوہ اور پسیو ان الذين يستكبرون عن عبادتك لو دعاء عبادت شو وہ دونی استاجب لكم معنا سوالونه کوي دا قبلو استاسو د پارا یقینا کسان چې لوي کوي زماده عبادت نا نو دعاء عبادت شو احادیث کوم راځي الدعاء مخ العباده او عبادت حقدار یواز یو الله دی بل چا چغه نه ای و قرآن کې دا ډیر زونو کې دی چاواز چا با یواز یو اللہ تا کئی دا صورتی کاف تاسو لگ روارو ای صورتی کې اگه کی دی اصحابی کافو اگه مکالمہ داگه مناظرہ بادشاہ سرا اگه کیا ہو یا اٹکی آیات نمبر دیک چودہ وقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لن ندعو من دونه اله کمن ایر غزبه مونږه आवाज نکوو شوا داغنه بل بل نه بلو بل اله لقد قلنا اذا شتط کمن و بلنه دغه وخت په مونږه دروغ او باطل خبره کو دا و او باطل خبره لا لن ندعو من دونه اله الا قد قلنا اذا ستط ن دلتا نه في شرك في الدعاء لن ندعو من دونه اله تا سوره الانام لغراول سوره الانام اوما سوره یعنام او مصیپاراں آیات نمبر 71 کولانا دو من دون اللہ ما لا ينفعونا ولا يزرنا ونرد علی اقابنا بعد اذ هدانا اللہ موږ هغه چاته چغه وو اوازو کو لا چې موږ ورته چغه وو ولا يزرنا ونردو علاقا بنا بعد از حدا الله نفتحو لگه دا چه بلن ده غیر الله اغدین نگرزی دل لی واپس کی لی او دا شرک دی او دیت چه اللہ نیلاوه بلچا تا چگه چې چه نفع و ضرر و اقداران نی دی ور ته چگه ہوئی نو دا لویا گم رئی دا تا تا زمر لگ روار داو غټ ګمرا دی چا ته چا ته هغه چا ته چې غوي چې څه फायदा ولنه ورکی سورته زمر سما ناز د سپارا آیات نمبر 38 ولا فرایتum ma ta'duna min dunillah in aradana Allahu bizurrin hal hunna ka shifatuzuri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatin هغه تاسو ته چې وې سواد الله نه کا الله غاړي سره تکلیف نو لری کولې شي سره حد نو بندولې شي دوه سوره اقاف قد گمرات رحم یم سپارا سوره احقاف چې غیر الله چې غیر الله چې نفع او ضرر واګدار نه دي نو دا غټ ګمرا دي آیات نمبر 5 و منذلوا من یذو من دون الله و منذلوا څوک ته لې ګمرا دا چانه یذو من دون الله چې غیر وی سوا الله نه من هغه ته الله استجیب له اله یوم چه قبولتیان نشی کولی د پارا تر قیامت نشی پولی کولی د حجیتون قیامت پوری وهم ان دعائی هم غافلون اور پسی وکانو بی عبادتی کافرین دنیا کی وهم ان دعائی هم غافلون اور آخرت کی ویدہ خوشرن ناسو کانو لهم آداء دا معبودان بددو دشمنان شیک وکانو بی عبادتی هم کافرین صم مطلب شه الله انا الہوا بل چا تا کول دا لوی غومړی دا چا ته چې غوینه غد د ضرورت په شکر کوله د تا صورت فاتر لګوارا صورت فاتر نه شرک په دعا چ <سؤال> خير الله ته چغول نو دا شرک ته چالمه غا چاته وی چې نه په زړه روغداری آیات نمبر 13 او 14 ولذین تدعون من دونه ما یملکون من قتمیر اغه چې تاسو ورته تا چغوه یې سوا د الله نه ما یملکون د واغداران من قتمیر دغه پټ د کجوري د منبتې دومره واکه اختیار په عالم کې نه چلیږي او تور تچغاوی موه سورته بنی اسرائیل تاسو سره غواړل وي چې نفي او ضرر واکداران نه دي به هو دچغي نه دی ول په کار کرن سورته بنی اسرائیل صورت بن اسرائیل آیات نمبر دی بائیس وَلَا تَجَعَلْمَا اللَّهِ لَا آخَرْ قَتَقُدَ مَزْمُمَ مَخْزُولَ تَجِغَ وَرْتَوَيْا الٰهِ گَنِي نو الله سر بلی لیلہ مجود وچتا آغا تَجِغَ او بیده کشانتی پیخمانا او شرمنده پاتی شی اور پسی آیات نمبر 49 کو لا تجعل ما لا اله الا الله اخر ته تو تر ته غوي دا غلط ده کنه ولې ته غوینه دابه په خمانه په خپل دي چغي باندې زګا چر دی لپاره ضرورت پوره کی او ته لا غني ما هو الهان نه دي ست ضرورت نشي پوره کوله فنق قد مخزولا نو ناس وفات شي بد ویل شوې شرمېدلې استا مرګرټیا به بیسوک نه کوي استاد ضرورت به بیسوک نه پوره کوي دا تاسو دا صورت حج لګراړوي صورت حج آيات نمبر 12 يد او دو چغه وين من دون الله ما لا يذره وما لا ينفعه چغه وي لیکن فائدې نشته کنه وک لا يذر چغه الحمد لله پاره وي چې ضرر د لا يذره في دور سيدنا لا ينفعه او تاسو دغه سورته لخر کې اخر رواړا وایټ آيات نمبر 73 ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا زبابا ولا يستمعولا لن يخلقوا ذبابا نو تاسو ورته څرګرایئ چې دو زمونږ ضرورتونه پوره کول شي ناقص الخلقت مخلوق ته مخلوق ته مچ هغه مچ نشي پیرا کولای چې مچ نته پیرا کولای نو تاسو ضرورت پوره کی اډا سورته مؤمنون اخیریا یا تو نتا سوغور آیات نمبر 117 و من یذوما لا اله الا ماخر الابرہانه له به سوک چ الله نه الا الله سرب الشریک جوړی او چغا ورتوی یذو چغا ورتوی سراد الله نب الاتا لا برہانه له به نو سر پد دلیل نشتا به دلیل خبر کی نفائن ما حسابو عند صورت قصص تا صورت گرواراوی صورت قصص دا یه اشتماسی پارا دا قرآن دا دین اڈک دا مضمون تشورو کی تبوه چرا قرآن کی دغیده نفی شرک و دعا ده بل سنشتا اکن داده دا چه نورم مزامین دی پا دیکی تا صورت قصص تا رواناوی تا صورت قصص بلکل اخری روکو نورم ډیر دي لکه ناخري رو کو تا صورت قصص راوړم آیات نمبر 85 86 87 الله رب لذتو وی ولا يسدنک نا آیات الله عباد اذ انزلت الیک ودو الى ربك ودو الى ذکرتنه صرف خپل رب ته وا ولا تکو نن مینه مشرکین او ولا تدو ما لا اله الا اخر ودو الی ربک څه غبل چاته مو وا ولا تدو ما لا اله الا اخر الله د بندګي یواز یواللک سوره یونس تاسو لږ اخر رواډه وای جنف یو زار الله دېک نو چې صرف هغه ته ول پکار دی کنه راحت را ولي نو بیره وشته شي مصیبت را ولي نو بیره وشته شي کدا فکای نو ګو له شي آیات نمبر دې 100 شي ولا تدعو من دون الله ما لا ينفع ولا يضرك نفشرق الدعاء ولا تدعو من دون الله ما لا ينفع ولا يضرك فان فعلت فا فانك من الزالمین. غیر غیررولاتته د چغ وله نو ت ظالمانو نه شي که نه ی هغه په لاس کې خونیې ننفسې شرفې تصف کې ولا اتونه را شي او کله چې نف شې تصرف نو دایت پهې هم دی هم سکله ب زورونفلاکشي فلهوی الله ت کو خیر فلااب دلی فضلی توصبې من ش من باې او غفورو را دګو نه په شرک په تصرف هم دیګا نه نو نه په شرک په دعا او نه من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فإنك إذًا من الظالمين یقینا تبد ذالمان الشيء لذي ظالم مغربتی څه مطلب دی مطلب دا دی چې غیر الله ته څه ظلم او غظلم دې کرا ولی دا شرک او ان شرک لظلم ناظیم شرک خو ظلم دی نورم دیر ژوندو کې دغه یوه مساله دا چې چا و یاواز یو الله ته و ایت ته چې چا دا چې غوي ما یملکون من قتمیر د کجورې د بمبت لپاس نره پټ چی دغه مالکانه دی چې چا و یاواز یو الله ته و ادا حق دی بلت چې شرک فل عبادت پا وختېبو طریقه سره د غیر الله عبادت نه کوي دا غا ته اعظیم بنه کوي چې کوم د الله حق ته تر آپاسې د غیر هغه حق له الله تور کوي ها ناست پاسټا جداشه دي دا غا کرام عزت جداشه دي لیکن عبادت جداشه دي عبادت حقدار یوازې الله دی بل څوک نه دی نو اغازولت فاتحین شروع کی یاکنا بودو یاکنا استاید دینو دغه معلومه سه یو عبادت حقدار یواز یو الله دی بهر پسی چکل ایت نمبر 23 یا یونا صوبو دو ربکم عبادت حقدار یواز یو الله دی لکه څنګه بلنه بچی حقدار یواز یو الله دی او دغه رنګ دغه صورت الله عمران دی پښیده صورت الله عمران اغي کوم دغه تذکرہ لا ان الله ربی و ربكم فاعبدوا هذا صراط مستقیم ور پښید دا آیات 21 نمبر ان الله ربي و ربكم فاعبدوه ذو عبادۃک هذا صراط المستقیم هغه دغه صورت کې لږ مشکلات شیخ چه آلتا نه تمامو کافرو تاک داوینا شویده دا. یا آل کتابی فعالو رئی کتاب راشای الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبود الا اللہ باہو دیر وزا حصر اللہ وی اللہ نعبود الا اللہ عبادت حق دار اغیوازیو اللہ دے بل نہ دے تا سورت النساء لگ رواروی نورم دیر زمانو کے سورت نساء پنزمہ سپارا وابد اللہ و لا تشرقو بھی شیعا دا او دیر لکن وابد اللہ عبادت او کہ جا اللہ اور عبادت کے اللہ سر سک شرک مجھوڑا وائیں عبادت حقدار یوازی ہو اللہ لے نورم دیر زمانو کے لیکن دا سورت عراف تاثر آوڑا وائیں هر نبی دې دعوت ورکی سوره اعراف ار عر نبی د دعوت ورکي چې بندګي حقدار یوځو ول الله دې اتمو سفاره سوره اعراف اتمو سفاره نو علي سلامم دغه خبره کوي فقال ولقد ارسلنا نو لقد ارسلنا نو نمبر 59 لقد ارسلنا نو حن فقال يا قوم اعبدوا الله اعبدوا الله اور پسید صالح علیہ السلام داؤود علیہ السلام ویناوم د قله 65 نمبر ویلا دینا خا مودن قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره دي زونه کی عبادت اور پسید صالح علیہ السلام ویناوم دا, دا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ایت نمبر 73 ایواز دانه دل غور سره ګوري نو سوره احد ته تاسو غور سره ګوري نو دا مسله تاسو ته په کې بار بار راځي سوره احد آیات نمبر دو الله تعبدوا الا الله او دا آیات نمبر 26 الله تعبدوا الا الله اور په سید دغه ترتیب سره چې کوم اعراف کېو دهود علی سلام یا قوم یا عبد الله ما لكم من اله غیر آیات نمبر 50 ثاری علی سلام آیات نمبر 160 یا قوم یا عبد الله ما من اله غیر او شعیب علی سلام وینا آیات نمبر 84 ویلا مدنا شای... قوم شعیب قال یا قوم یا عبد الله او بالکل ددی اخری آیات ولله غیب السماوات والارض والیه یرجع الامر کله فاعبده وتوکل علیه فاعبده او دغت سورة یوسف او طول پا دیمانے دے لیکن تاسوک سورة یوسف عائی کم دقی مسئلہ آیات نمبر دے چالیس ان الحکم اللہ للہ امر اللہ تابدو اللہ ایا دا خو مسئلہ دا سورة بن اسرائیل ایا کوم بار بار دا ذکر کوي لکه تاسو لوګرواړ او سورته بن اسرائیل نورم سورته نو کې ډېر دې وقظا ربک الله تعبد الا اياه وبالوالدین احسانا دا او سورته مریم یا بت اللي ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني انبیاء د تمام انبیاء خبره ځغم دغه خبره کړله آیات نمبر 25 و مارسل نامن قبلک من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فعبدون عبادت حق دار یا واد اولادین الله نه الیا د بل چ عبادت نشته او قران د دینه ډک پې نہ په شرک په دعاو او نہ په شرک په عبادت دغه شان آیاتونه چې تراړای نو اخر په ور وتا ته ملایي کې قران کې مضمون تفصیل سره شورو کې نو ته دا وایي چې بل مضمون سر اړیکه ده نه او دغه مضمون دې چې یا کو م ابو عبد الله نه په شرک په عبادت عبادت حقدار یوازې یو لا دی الله نه الیا بل سګنه دې سلامون بغنه په شرک فتتصرف عبادت دل پاره کوي چې زم به ضرورت پوره کوي پدالنګ مون ته وخيګر او ورسې zarar بد دف کوي او دارنګه فېده و, و مون د پاره را راوړي نو زکه مون د دوی عبادت کوو نو قران کې د دې تذکرات کوم ډیر دا ډیر ژوندو کې دا چې الله چاته مصیبت رسی نو څوک د فکول نیشي او چې الله چانه د فکې نو څوک هغه مڼه را وشتې نیشي دا ومه سفاره سوره انام اگر تاسو ګوره چېته سروف عالم کې اوواازی والله کوي هغه چې س کوي سکار کې اوغپار روکوت آیات نمبر د 17 هم سکله بزور پهلا کاشي فله الله و هم سکه ب خیرین په والله کل شین قدریر آیات نمبر ست سترہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ نمتصرف یوازیو اللہ دے دی اغب اختیار کی دی اب دین مکی او آیات تے وَلَهُو مَا سَكَنَ فِي اللَّلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ اغب اختیار کی دیارہ غصر چاران کئی پشپک کې او گرزی پروز کې خوری کی پروز کئی نم څه کارونه کینو هغه کوي ورپښی تاسو د غایا چوس مون راډول نفی په شرفت دعا کوي د دراز ورمه سپاره قولانا دو من دون الله ما لا ينفعونا ولا يضرنا آیات نمبر دې اکتر سوره الانعام دغه صفاره چې هغه الاما و چاتوی جنتو ضرر واغدارین الله ينفونا ولا يزرونا د دې واغدار نه دي چې واغدار نه دي نو چا ورته ولي ووت چې نه فضر نه شو ورکول نو متصرف نشکنه نو متصرف په دې عالم کې اغه یواز یو الله دی تاسو د سوره یونس لور وندره وایي سوره دا بالکل داغه اخري اياتونه و اينسس كلاو بيزر فلا كاشف له الا هو و ينرك بخير فلا راد لفضل يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ايات نمبر 107 او دغه سورت سورت يونس ايات نمبر 3 تا سره واړوایم ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش ندبر الامر تدبیر دو امور هغه کی متصرف هغه دي دا قارون بل چاتنیا والا کړي او دبیر الامر آیات نمبر 3 نو مدبر متصرف عدارنګی اختیارمن د دې عالم یوازې الله دې په کې تصرف یوازې الله کې دا کارو نے بل چاہتا نہیں دیا او دگا صورت ایک اناام چو اس تاثر آڑو لے ہوں یا دین وقت آیات نمبر چوہ نگو ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حسيسه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامريك فديق تصرفت الله له على الخلق والامر على له الخلق والأمر فديق متصرف الله पे इख्तियार केले او دارंगे امور د عالم الله पे इख्तियार تبارک الله رب العالمین چې اختیار مونږه د نوو او ربکم تزرعوا وخوفاک که تو برکت څه کارونه کوي هغه आवाज یو الله کوي زمکه اسمان باندې تصرف د هغه چا لږی نور اس فوج مې باندې شپا او ورځ باندې سترو باندې تصرف د هغه چا لږی چې بل چا تصرف نشتا نو متصرف د دې عالم هغه आवाज یو الله دې بل چا دا اختیار نه ور کړی اور دیگر صورت کے تاسولک مخالات ہیں دا صورت عرف کی نہم سپارہ تا نمبر دے 180 غالبا یا 187 187 یہ سالونا کان سات یا مرساں قل انما علم عند ربی لا یجلی علی وقتها ور پسېو انما ال مو عند الله ور پسې نفي شرك په تصرف لا ملک لنفسي نفع او ضرر هغه زمات تصرف نشته زما اختیار نه لري ځوابدار نیم ځان د فار د نفي راويستو او ضرر د فکول الله ما شاء الله مگر اغه چې اوغړی الله ذهن وسه کال نشم کله او دغه صورت کې لګ تاسو مخکې لاسه آیات نمبر 197 څګور نورڅوک متصارف نه کیدنه کې امداد تنه غواړي نو ول الذين تدون من دون لا يستطيعون نصركم ولا الانفسوم ينصرون چې تاسو ته تا غواينه لا يستطيعون نصركم دا تصروف یې نشتا چې تاسو امدادو کی ولا انفسوم ينصرون او کولی کولی نو د ځانونو سیمداد کولې شي چې نشو کولې نو دا ورو ته چې و ول دا متصارف غنل دا کې د ساتل چې دوه زمو ضرورتونه پوره کوي دا کدا ساتل چې دوه زمو ضرورتونه پوره کین او فضل له او چې تاسو کوم سورۃ راووله سورۃ انبیاء دغه اخیری روکو دا سورۃ حج اخیری روکو دا اوله سمه سی পারা حج د اخیری روکو کې د 44 څه تصرف هوشته ده نه و ان يستوبهم الذباب شيئا الله يستنقذ لا يستنقذوهم من که دونا دا مت شي شي او تختي نو بين اخلاصولې دون له تصرفهم نو دهغه تر شي اول سفيده دا چې دون له تصرف نشته و ان يستوبهم دون او تختي دا مچ شي نو لا يستنقذوهم دو دهغه نه نش خلاصولې اته وی چیرہ زما ضرورت په پوره کې د دوه خدوم راغمت څمني تصرف نشتا او بل ده ک تاسو وی ما یملیکونا من قتمیر پټ باندې تصرف نشتا نو مچ باندې تصرف نشتا پټ باندې تصرف نشتا نو معبود او ستا الهه څنګه چې تاسو ضرورت په پوره کې ما یملیکونا من قتمیر ودارا ندی دې پټ ته کجوري دې او دې طاقت ددو نشتا چ هغه مچ نشي واپس کي وينه سوبو هم ذباب شيا لاحسن قذو من ظوافت طالبو المطلوب طالبو او د ابراهيم عليه السلام کیسه مون کړه چا هو ځان نتورلري نک نبي عليه السلام واکه مو بیان کړي وا چا هو ځان نه لختلري نکړي نبي السلام لخت او ترچولا ورته وي بجال حق او او فجعلهم جزازا ابراہیم علی السلام اغا ټوټه ټوټه کړل اغه ځان خلاصنه کې مسنګ متصرف تصرف څنګه کوي مدبر او متصرف د دې عالم یوازې ولاله تاسو د سورته یونس غوړېدو سورته یونس چې اختیارمن الله دې متصرف الله دې سورته یونس یو لسما سفارا یا اللہ تصرف آیات نمبر اکتیس قل من یرزقكم من السمای والارض دا تصرف سوک کی امن یملک سمای والابسار واقدار دوگونو دستر کو سوک دے دا تصرف سوک کی ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر سوک کی انتظام د کارونو سوق دے مدبر د امور متصرف تو امور سوق دے پس یقولون الله فقل الا لا بیاون بهوم صرف تصرف کوي فذالک الله ربکم الحق فما دا بعد الحق الا الضلال ان فئات تسلفون دغه شانی سورته مومنون تاسو راوړا دغه شان د الفاظ دی چې متصرف جواز یو ولا دی بل سوق نشته نورو قرآن دا دینا لیکن مختصر دا سورة مومنون قد افلح سفارت دیکن نورم خوزا الله اللہوی آیات نمبر دیت تیرسی شورسی قل لمن الارض ومن فیعا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فلا تذکرون قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا دو بوئی چه لِللہ بیتن تبوسکا من رب السماوات السب و رب العرش سيقولون لِللہ بیتن تبوسکا من بیده ملکوت کل شئ وهو يجیر والا عجار علیهن کنتم تالمون نبیع بوئی سيقولون لِللہ اخفل اقرار کی نزک افلات تقون افلات ذکرون افلات تقون فانا تصحرون تاسو کې دومره عقل لشته چې کارونه د الله او متصرف چي نه تاسو بلته وای دا تاسو به دلیل خبره کوي دا تاسو په سورته فرقان نشورون راوړوي سورته فرقان اته سوره سی بارہ چکه ختمی غنو سوره فرقان دے اخر کې عادی کشورون الله رب العزه تو لھو ملک السماوات والارض اختیارمن آسمانوں د ذمه کې الله د متصرف الله د ولم يتخذ ولدا چا تصرف کی ولم یکل له شریک فی الملک چا متصرف شی بچو سره نشته لم يتخذ ولدا نه نه د لینے والے ولد نائب ناذولے چا هغه متصرف شی و سره اولم یکلو شريك فل ملک چا هغه متصرف شی وخلق كل شيء هر شي غه پیدا کړی بل چا پیدا کړنه دي چا هغه متصرف ده عالم شی وقدروا تقديره ور پسې آیات کي وي واتخذوا من دون الله الها لا يخلقون شيئا دومره تصرف ديشته چې شيخه پیدا کي کنه و هم يخلقون او پیداکریشن دي والله لیکو نهلی انف هم زرو وله نفه ګاران ندي ځان دپاره د ضرر د ف کولو او د نفی راو وله یملیکوونه موتون والله حیاته وله نه دومره ته سر روفیشته ګاران نهدي ځان دپاره د م چې م دف کې نه چې ژون راوللی ولا نه نهدي دوباره ژون شي ې پ اختیار ک نه لا یا خلکوونه یو وهم خلقون پخپل پیدا شوی دی مخلوق ده د دو مخلوق نشته او دا مخلوق دی وا داراند دا نه فیو zarar نری نو تصرف هغه ځان د پاره سن شکولې نو بلله پاره بسو او دا صورت نور چې ختمیدا نو بلکل اخری آیات الا ان لله ما فی السماوات والارض خاص دې الله په اختیار کې دي اره ساره غصه چې بروکړه تدې هغه تصروف کوي دا سورته یونس تاسو بیره واړوې سورته یونس یو لاسونو صفاره دې ک الله رب ال عزت سورته یونس آیات نمبر دې طتشبان الا ان لله ما في السماوات والارض يا الله په اختیار کې دي هغه چې بر او کت دي او متصرف د زمکه اسمان مدبر د زمکه اسمان دغه کې تدبیر کوي کونکي یاوازي والله دلته دي ما ته سماوات او الارض تاسو دقه صورت کې یو پانه رسول الله الله ان لله من في السماوات ومن في الارض مخکې ما نمبر دې چیا ساٹ چیا نمبر آیات دا اول چه انو دا پچپن نمبرو اور پسی چیا ساٹ تلار شئ اَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ او کم من فِي دا دی الله په اختیار کې دي او اختیار من دا دی عالم غیو واضی و اللہ ولله ملك السماوات دا وډیر ځونه کرا شي لله ما في السماوات له ملك السماوات خلق السماوات دې ټول الفاظ نه دغه معلوماتي چې مدبر او متصرف پدې عالم کې یوازې الله دی هغه څه کېږي زه کوې ابراهيم عليه السلام پلار ته وی کنه لما تابدوم الا يا اسماء ولا توت تصرف کولې نشي اوس الله رب العزت માતા پوکولو د فارا یو بلنداز اختیاري اختیار, اختیار کړه د قرآن کې تاسو د سورته عراف لګراولای چې تصرف ولم سپس شیزونه کوي که نا غا تصرف علی شیزونه حدود رښتیا ده نه څنګه تصرف کوي يات نمبر د 15 الله ارو یمونه له ونه و یونه مادنو یونه پلوو دو سره کا کوم سمه کدونې فلاتون زیرون معلووميات نمبر د سچیان و څګهته سروف ک ال یم شوونه به پیش چمنډو کی سروف کوې نو ن حرکت واړي غې خپې واړي که عم لو ما يدنيا بتشون بها تصرف كينو هغه به نیول كينو نیول للاس لګي کنا عم لو ما جن يو بصرونا بها تصرف كينو قتل بكاي غي نستر لګي کنا تصرف كينو هغه لوريدل لګي نا غي لغونه په کار دي کنا عم لو ما دان يو اسماو نبه قلو دو شركاكم ثم اكيدون فلا تنذرون تصرف دين شي کوله تصرف غزاد کي چ هغه بچكون کې د مؤمنانو دی ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى صالحين تصرف نشي کولای لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينسلون دا تصرف دی اول لاس کې سروشتو دینا چې تصرف ولې اسباب و سره نشته نو تصرف په صداخ مخلوق دی او د تصرف اسباب دو سره کشته دینا چې نشته نسغه په کې نو د ناف الشرك فی العالم مطلب دا چې الله شان دی عالمسته د نه پالم کې فدعا مطلب دا چې دعا عبادت او دا حق د الله رب العزه ته نو چې غوا الله ته وایي چې الله را الله راورسي شریک فی عبادت مطلب دا دی چې عبادت هغه یوازې دی او الله کوي او عبد الله سیدا قیام رکو نظر دا ټول عبادت ته عبادت حق د الله رین شرک تصرف یعنی ته چې غوړ ته دل پاره وای چې زموږ ضرورت پوره کولی شي هغه له خدای اختیار چاور کړه نه ده ناخپل او سرهشته مصلوور ولتینو راتشل سم مطلب الله پشانت عالم مستد پره عالم کې له غیب سماوات او او بل چې نور چ دین او عالم الغیب نه دي شر حدار یواز دی والله له دوت او عبادت حقدار دار یواز یواز ولاده یا قوم عبد الله ما لكم من الا ان غيره مدبر متصرف دغه عالم یواز یواز ولاده ولله الملك السماوات والارض دیک که یو خبر اتا بلغاړ تا وڑول نو تا مشرک شلی چې مشرک شلی نو مشرک بخنه الله نه کوي دا لی جرم دی دا تا سور په 15 سفاره راواله وای ادي کال رب العزت دځه کده خبره کوي چې شرک الله نه معاف کوي آیات نمبر دې 48 ان الله لا یغفرو اشرک به و یغفر ما دون ذلک الی و من یشرک بالله فقد افترى اس مناظیما الله دا نه معاف کوي مشرک الله نه معاف کوي ا دینه کته ګناونه دی شرک و کفر نه نو یو غفر مادو نه دالکه لمیه شاک ولی چاچ شرکو کبال الله سره نو فقید افترا اس منازیمه د جوړ ک وک ل وی ګنا د ل وی ګنار د الله نو صورت ک لغ ماخ تعالی ش بیوم الله رب العزت بلزل ان الله لا یغفر ان شرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء آیات نمبر 116 سو د قصورت ان الله لا یغفر ان شرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء دا نماف کیږي ساتوک او بیا شرک حالت کی دنیا لاڑ ایمان قبول نک زکه داغ توبہ سره نه ختمی کنه ول سر ایمان نه بیو دیچین اگر مشرک شیدینو دیو کلیمہ ہوئی دیو اسلام قبلی حالات کفر کا دی لار دنیا نا نو دتا ہیس کس ما بخنا نشکی تاسو د صورت آراف لگنو گو رہے صورت آراف دا حالت کی چین دنیا نا لار بیدل پاراک بخن نشتا خبر ختم شو آیات نمبر دی چالیس اِنَّ الَّذِينَ قَذْدُوا بِعَيَاتِنَا وَسْتَكْبَرُوا اَنَهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمَا بَابُ السَّمَائِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَلْ جَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاتِ نشیدن نکره دو جنت تردیشی دنشیس اوخ کہا دستن یا غصوم کې فسم ملخات نو دا چې نشي کېده دا محال ناممکن ده دقه شانتی د دوه جنت تطل چې نه ناممکن دي جنت تطل خو پرې دا هغه خو غټه خبره ده جنت خو خوراکونه جنت نه بارته دوتون نشي ملایو دی دغه صورت کې تاسو او پانو ایاات نمبر 50 و انا ذا سبنار یا سبل جنته نفذ علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمه ما للكافرين ده دي خوراکونه الله کافر من بن کړی من بار تم نشراوړی کافر دي جنتهان براوړی بار خپل فلان نورکی نانا ده دوی بخنوم نشی کړی لا یغفروا دو جنت هم نشت لئے ولایت خورون الجنتا دو جنت خوراکون هم نشی خورا ان اللہ حرمهما علا الكافرین ولی دا لوی ظلم دے کنے سورت لقمانو ګورئ رئی دا ولی دمرلوی مصیبت کا اختشل زکا دو لوی ظلم کرے ہو سورت لقمان لقمان حکیم اخفل بچی تاوی کنے لوی ظلم گو رئی ہو نے کی لوی ظلم دے ہو کنے بس یا اللہ رحمتننا و محرم شیم و ایذ قال لقمان لبنیه آیات نمبر تیرا و قال لقمان لبنیه و هو یعنزه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلمنعظیم لا تشرک باللہ ان الشرک لظلمنعظیم جی خیرن شرک چی دیکھ دا ل ظلم دیکھ ل ظلم نعظیم لی ظلم دیکھ او بلې کوې فقعد افتاره اس منعوزيما لې ګنا دې نو دانه معفکيږي او ندې جنت تليشي او ند جنت روزي چې نه غده خړې شي حرمه همال الکافرین هميشه هميشه د پاره وي تاسو د سوره زخرف لګرواله سورة زخرف آيات نمبر ستتر ونادوا يا مالك ليفضي علينا ربك قال إنكم ماكسون دو بچي وی عام عليكو اے چوکیدار د جهنم ليقضي علينا ربك فيصلتي او کې په ومنه رستا جواب ورته ملاوي شي انكم ما کسون تاسو بدلتا امشاي نو دومره درحم وکرم اور دروازې دې الله طرف نه بندش لې ولې دو شرک کړو اي ان شرک لظلم نازم دا لوی ګناده دومره لوی ګناده چې د تا د نبی عملم نشټینګې ده نبی خوشر شر کینې ماتا په وکولو ماتا په زماستا په وکولو د الله رب لزت قران کې دغه تذکرې کړي چې دې ټول مر جهنم کې به ولې درته تمام اعمال کله دمشل بیکار شلل دسه اعمال کړو ټول ختم شلل ابیا الله وی د نبی عمل ورتن شټینګ دی نوبلا سوک دی تاوزہ سورت زمر آیات نمبر 65 ګرئ ولقد احی لکم و الی الذین من قبلکم لئن شرکتم لا یحبطن اعمالک د دې ته ګورئ د نبی عمل نشټینګ دی دا دومره لوی جرم دی لئن شرکتم لا یحبطن وار پس او ولتكونن من الخاسرين نتعتقنا فعبد بل الله فعبد وكم من الشاكرين مصیبت کوله اخته شو ګلانه ال او بل ته عبادت کو کنه نو دیت نبی عمل نشټینګ دی لانه شرک لا يحبطن عملك کتا شرکو کو نستا اعمال به برباد شي کله دم بشي آیات نمبر 25 67 نمبر آیات لئن شركت بالله لیحبطن عملك تمام اعمال بده ختم شي یو نبی خپره غرا د تمام انبیاء او اعمال ا سورته انعام وهما صفاره د تا سورہ رواول او الله دے انبیاء او تذکره کوي وہمنا لو اسحاق ویاقوب دی نوحن بی داوود او سلیمان او یوب او یوسف موسی او هارون و زکریا او یحیی او عیسی او الیاس او اسماعیل او الرسا او د الله اهدی به من یشا دومره بیا او تذکرک ایت نمبر 88 غالبا 87 او مسیح پارا سمان مطلب دیتی کی وَلَوَ شَرَكُوا لَحَبِطَ عَنُهُمَّا كَانُ يَعْمَلُونَ دو شرکو کا حَبِطَ عَنُهُمَّا كَانُ يَعْمَلُونَ دا شرک دمرا لئے گناہ دے چدتا تمام انبیاء و اعمالوں نشتنگی دے یون عمل لئین اشرکتان تمام اعمالو وَلَوَ شَرَكُوا لَحَبِطَ عَنُهُمَّا كَانُ يَعْمَلُونَ د ریبه جن هر نبی چې راغل نو ما غورد رد شرک دی یا قوم عبد الله ور پسې ویلي مالک من الاین غیرو الله تعبد الا ا دا ولي زکه عبادت علي عبادت ته چې شرک نه کنا او عبد الله نو بیا ګره شرکو نه کوي زکه عبادت به نه ټینګيږي نو مالک من الاین غیرو ور پسې دا ویلک دا وسره ضرور وی چې مالک من الاین غیرو بل الابه نه غنئ مکی وروه طواف نه کول کنه عبادتونه کول طواف نه کول خورا کو نه ور کول لیکن شرکی کو دیوجه نه دیووت هیڅ عمل د الله په دربار کې قبول نو چې بیت الله طواف هغه قبول نه دی رب الله سيشه چا وقبول شي او د پیغمبر عمل ورته ټینګيږي نه الله سوکته تمام انبيو او اعمال ورته ټینګيږي ولا وشركوا له به تان هم ما كانوا يعملون مشرک او دارنگی لئی گنا چا اللہ انم کی نو پتا کفر او شرک اول نمر گناہ و کفر دے اغو د الله نمو کمل انکار بیا جانم اغا شرک دے چا لیکن شرک و سر جوڑی و ذات صفات کی نو داو شرک فل شرک اعتقادی او ددی یو نو آده اغا شرک فل برکتون چطابت یا یا زوند دکا زوند دکا برکت ته چون کې غیر وګڼي الله ک خلق شر غنه کوي یل کور مڼه تورکټ پیزوندکا یا تور چړا زوندکا زوندکا نو کور کېو برکت راشي دا چړډ ځان شیرول نه شي وینکولې تا نه ته جدا کوي دا سریشي دا کټ پیزان ماتول نه شي بد کولې مستا کور کېو برکت سراولي دارنګه دانو باندې څنګه ترک دی سکورټ دی مرچکی دی لوټی دی برکت راځي تج خیر الله په نوم باندې شیشا ور کوي چې برکت راځي نا قرآن کا الله رب العزت د دې امرت کوي چې برکت اچون کوي او اجازه الله دې د سوره الفرقان تاسو راوړی شروعونه سوره الفرقان اتل سم صفاره چای ک الله رب العزت دریزلا دا ثابتای چې برکت زمو په لاس کې دي دبل چا په لاس کې نه شورونه تاسو ګورئ سوره الفرقان یو ټکې ده بکې تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمین نذیرا برکتونه ولا ذات هغه دې چې قران را لګل نو دا فی دونडक کنه وها دا کتاب نزل الله مبارک ولی مبارک طرف نراغلین و مبارک تکنا تبارک اللذی نزل الفرقان اور پسیچ دا بل رکو چکا کله شروع کی گی تبارک اللذی انشا جارلک خیرمی انزالک جنت تجریمی انتختر نار دنیا کې برکت والی شیر آلی گل دیق قرآن آخرت کی برکت والی شیر د گل دیق قرآن داخل کی تا سکور ہے تبارک اللذی جعلا فاستماعی برو جعلا فی آشرا جعلا وقبر منیرا دق صورت تین ایک ساٹ نو برکتنو اللہ ذات اللہ دین نو فیدو لائی قرآن را دیکل لائی نو بیعوة تعالی فیدی راکی دی جنت پو صورت کی نو چید اللہ نیمتنو نا فیدہ حسلائی نو دا صفات زان کراوالا ابارک اللہ دی جاالا فی السمایج برو جاؤں و جاالا فی عبیت مومنان تذکری صفات او صورت ملک دا تبارک الذی سی پارا اخی کوم دغه ویشرک نرد کئ او ځان چې برکت خو زموږه لاس کې ده شروع آیات دی سورۃ ملک تبارک الذی سی پارا ملک تبارک الذی بیدیه الملک و هو علی کل شیئن قدیر برکت اچون کې پاشیاو کې اغیواز یو الله تہ توایر از غیر اللہ فنوم بس ورکم زما بچنه سيزونی کې برکت راشي نو دا شرک دې دي سره برکت نه راځي دې سره استاشتہ اعمال ختم کیږي سمته توا ما ما ته خير ورسيږي اخر پځای چې مغه تا ته شر ورسي فاطماما اعمال ختميږي فایده نه ورسي نقصان تبارک الذی بیدھہ الملک برکت ولدی اگر پا اللہ زندگی چین آگرؑ بات شیدہ ملک دے نا خیر رسول شي بلسو ک خیر کله رسول شي و او اولا قدیر. اگر هر شید مان قدرت والا دے. نو پادیمی پا من قدرت والا دے. کنا چی تا تا فیدر آو رسی. کاغر نقسان رسین مسوک فیدکول نشی. کاغر فیدار سین مسوک نقسان کول نشی. و او اولا قلیش ان قدیر آگر پا هر شید شرکی فیلی چه ها ده شرک دویم قسم ده مولا مالی کی مشرکانو با دا یو دوه قسمه شرکون اکول یو دا چه زان منی با یو شیب بن که زان منی با بن کشه دی دا نخرو حرام بای که پزان منی معرفت ولٹیږي تحریمات ولعبات چې ځانمن یو شی حلال شی بندول حلال شی دې غا تا بند کلو تحریمات ولعبات تخليلات ولعبات حرام ځان منې حلال ول او حرام ځان منې حرام ځان منې حلال او حلال ځان منې حرام نظر دې غير الله دا دواړه شرک پھیلی دے دا شکار ونه کای جو انشاءاللہ من کړ دے او تاغذان لپاره جائز کی جو انشاءاللہ جائز کړ دے تاغذان لپاره من کک تان ونه دا سورۃ انعام تاسو روان وای زمانه جہلیت کې هغه مختلفه طریقه وی کنا او دا خبر وی زمان نه جوړولې آیات نمبر دی ان تاالغاالبا قالو مافی بتونله نامخال تون لکورې نه محرم منله وا نه و یا کوم می تتن فونفی شوور وقالو ما بتونله نامخال تون ل جوورې نه او محرم منله وا نه ما بتونله نام په خیتو دې ساو ک چې اوخال تون دا خاالې زمونږه نرینو دپاره او محرم منله وا نه وره دا خو مردار چېزنو نو دا دو ځان لپاره جایز کړل چې خې سطتون ل جو کوورې نه او محرم منالله وا نه او پسې و کو میتهتن فهون چې شوړ کا او دا مړه پیدا شو نه نو دا ټول بیا په کې شیک دی دا دووه سب کوو و دین مخت کی آیات کی دو اخفل طرفنا سسیزونا زان منی لازم کریو سشانان اغا پا دو لازم نو آیات نمبر ایک سو پین تیس و جعلو مما ذرا من الحرس و لنام نصیبا فقالوا هذا لله بضامه وهذا لشركائنا وجعلوا لله او گردیدو الله لپاره غچی پیداکړي دې د فصلونو د سارونو نصیبا برخه نو اي هذا لله بضامه ددو داخالو وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يسيروا لله وما كان لله فهو يسيروا لا شركائهم الله ايسام يحكمون دغه بد افصله کئ خپل طرف نه چئ نه راک دا کارونه کئ نو الله حضور ته دی ویل کی داسو سوکوي چې زونه الله په راکړ دی او براخه پدی کی دو چاند اغه کی د غیر الله کئ دغه سوره مایدہ دغه سفارا سوره مایدہ ایکم جن چې زونه داسی او دو ځان منئ اخپل طرف نه لازم کړیو دا الله طرف نه داوی بارکه صح حکم نو ما جعل الله من بحیره ولا صائبه ولا وسیله آیات نمبر 103 د ځنې صاوریک هغه په ځان باندې بند کړل بحیره او صائبه او وسیله او هم دا ځنه ما سورلی پر خدا د بابا پنوم به خوشې کړو زونو د زونو پای پای فزان بند او ادا دي بوتانو پونوم مانی وای پرې خودل الله خدانو ویلو ماج عل الله بم بحیرت ولکن الذین کفرو یفترون علی الله الكذب الله مانی درو وی چې دازان نه جوړ او بحری او صایبی او اسامه دارنګ وسیله الله خدانو ویلو چې دا سدا شوکای دو خپل طرف نداء کارونه شروع کړل مو دیتو ولیکېږي تحریمات العباد چې الله یو څه حلال کړ دے او ته ځان منې حرامې تحریمات العباد او نظر د غیر الله داون سر فیلی پھیلي کې ده خار د کنه نظر کې نظر او عبادت ته عبادت اگر आवाज دی او الله حق دی نظر بهم هم د بل منه نکای نه نم نکای دا جو همسی پارا تاثر لگ رواڑا آگئی که خود وضاحت دی آیات نمبر دی ایک سو تیراتر غالبا اللہ و انما حرم علیکم المیتت و دمو لحم الخنجیری و ماوه لبیه لغیر اللہ و ماوه لبیه حرام عليكم الميتة مردارا ودما ویني بهل شي وي ولحمل خنزير اوخه دي خنزير وما هرغچه وهل بهي چاواز پور تا کړهشه پاغه مني لغير الله لپاراد نظر دي غير الله هغه چ هر شي وي نو دا حرام دي دا شرك فعلي دي يواد دانا چ نور ځو نيكوم دت دا شي تذکرہ دا لکسورته مایدہ کا سورونه رواړا سپغم سی پارا سورته مایدہ چې شنو دا سی چې دو ځان باندې په خپل خلال کړو هغه هو حرام پکما کړه ما جالل اللهم بحیرت ولا صیبته ولا وسیلته ولا حم دا الله نو وی لیک دو ځان باندې لا بند کړل سورته مایدہ الآيات نمبر ثلاثة حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنجير و ماوهل لغير الله بي جاء الله حرام کرده و المنخنقت والموقوزت والمتردیت والنتيحات آخا بکل شوه سوره چه مرش بغیر دزبنا تکول شوه چه مرش بغیر دزبنا والمتردی آرتاو شوه چه مرش بغیر دزبنا والنتيحات کرتر و, و لشوه اول سابری بلغ کرسر او ما ماک الاسب او داسیزون چیدی نظر د غیر الله دو حرام دی دو خوڑد خوپری گی دو با کو هم او خوڑ بی هم و کولی حرام دی او خوڑلی هم حرام دی دوار فیل لی دوار شرک فیلی کی دی یو شیح حرام دی اتا حلاله پزان بنی یا حلال ده او حرامي په ځانمنه دا کار خو د الله دی پیغمبر ته دا اختیار نشته چې یو شی حلال او حرام کې یا نبي ولما تحرم ما حلل الله هغه ته دا اختیار نشته نو بل چاته خو په تر قواله نشته چې هغه یو شی ځانمنه حلال کې یا حرام شران شاراند دي اجازه نشته دا کارونه باهغه ډیر کول نو قران کې ددی دې عمره د شو چې نظر عبادت دین او داو د غیر الله نه کوي او مخکې تفصيله چې عبادت حقدار یو الله دی د رنگ حلالول حرامول دا کار د الله دی خپل ودا کارونه تاسو نه کوي او دغه سورته مايده دا دو نمبر آیات تاسو یاو یا ایو اللذین آمنوا لا تحلو شاعر اللہ و لشار الحرام و لالحد و لالقلائد و لامین البیت الحرام یبتغو لفضل من الله و رضوانا کمشا اللہ بن کر دیکھ یہ دا بن نکاینا اگر نوزان بچ کئی کنا اکم اللہ اجازت کر دیکھ اوپ زامنی نبند ای دا یو قیدش وقت نو شرک اعتقادی او شرک فیلی دی دوان نوزان بچکول اغز روی دی لی د د دوړو بخه نه کې کې اللهله ی شو سرکه بې او یو ما دو ذلك کوې منشا او حالالوله حرا داون د دا الله کار دی اخپل طرف نو ب دا کارونونه نه کوئ دا اختیار الله چاته نه دی ورکی که دا چا ته ورکی د خپله بیاو ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکی چوی لمہ تو ہر نمہ ما حل اللہ ول بندے هغه شی چې الله حلال کړ دی چاغه دا اختیار نشته نو بل چاته هم نشته کنه او بنی اسرائیل تزه دروم په دغه خبره لري رسولونو سپاره شورونو تاسو لګواړای چا هو ځان منه سیسونه بنکړو نو تبه زجر ملو سکنا کل طامکان حلّ لبنی اسرائیل إلا ما حرّم اسرائيل على نفسی صلورم السفارة بالکل دشورون سورة عمران آیات نمبر تیرنوی سورة عمران آیات نمبر تیرنوی صلورم السفارة دشورون کل طامکان حلّ لبنی اسرائيل إلا ما حرّم اسرائيل على نفسی من قبل ان تنظل الطورا قل فعتو بالطورا تفتلوها ان كنتم صادقين شدا پاک حرامو چه تورات کی نشی خوله نو دا افتراش لپا اللہ من اینو فمن افتران اللہ لکھا دیبا من بعد ذالک فولائی که هم الظالمون دقبی ظالمان دیکھنا چه ستاق جرم دیو جنو یو شید پتا بن شو آغا خود جدا خبرانا تاقیل حکم سنگ ورکی او دقی صورتی انام اتم و سپارا تاسول گرواروائی ا نمبر دیو چې تاالس والللهې نهاد د حرم نهاکل لې دفر ومنل بقریول غ نې حرم نله شومه هم الله ما مله زهور هم ویل هووایا او مختلفه عزم ذلكکه دا خو ددو په جورو مېوجات داسزونه بندو دې خو مومی حکوم خو نه دی که نه او پس الله بله داغله مزید که کوم دا کار تاسو کړل نو دا د جرم دی و چې نه دی ځالک جزاینا هم به باغیهم الله دې دا ټول مو سزا ورکړه او ان الذين حد حرمنا كل لذه فرق دا خو د عمل دی و جنم کوم شي بند نه پزان نه بندي نظر د الله او دا غوړت کې آیات نمبر د 165 دار 45 قل لا أجد فيما أحي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دون مصفوحا أو لحم خنجير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله بي فإنه رجس أو فسقا لا أجد ما أحي ليا محرما تاثل دير سزون بن ما تجكم وحي رعزي أغيق خدغ سزون زنم مما ها غد دا يا ونا بېل چې یو وخت د خندیر دا یو پلیچه ده د دین نو تللی او دارنګي نظر د غیر الله او هلل غیر الله به دا تاسو سوره النحل ګرواړو سوره سوال سم صفاره آیات نمبر 115 غالي باندې انما حرم عليكم الميتة وتودم ولحم الخنزير وما هلل لغير الله به فمن استغفر غير الله ولا اعتن دلتهم وما هلل لغير الله به دا حرام اور پس 116 کې ګوره خوذا حد ته ولا تقولوا لما تصفوا السانتكم الكذبا هذا حلال وهذا حرام لتفسدوا الله الكذب ولا تقولوا لما تصفوا السانتكم الكذبا هذا حلال امو اے اغا شیزتا چی, چی بیانی جی بستاسو جی بستاسو دروغ ہوئی کانو بیانی اذا حلال ان چی دا حلال دے و اذا حرام حرام دے ای تفترو علی اللہ حلق چی جوڑ کئی پا لامنی دروغ دائیو غلط خبرانا ولی ان اللہ دینی على الله اللہ حلق لائی افرخون چی اللہ منی جروغ جوڑی نکامی او ورپسی آیات کې وقال الذين نهدو حرمنا ما قصصنا عليكم من قبل آیات موږ راډولو کنه وقال الذين نهدو حرمنا كل لذيذ ضرب الله وي وقال الذين نهدو حرمنا ما په بندګړو ناغذ ځان مري نه بندي اخ پخبل راپاسي وي دا چې موږ نه بندې فتلوها توراتونه لیکنه کوم ځ الله وی لیکدا بندې اکم تا اللہ ویل دا بند دی ناغتا زنان مانے نا بند دوائی اکم تا جا اللہ نی ویلی ناغتا زنان مانے بند دوائی دا خلوی جرم دی کاسو جرم کوای شرک اتقادی او شرک فیلی دا دوار لوی جرمون دی او نظر د غیر الله هم پا دقی کی دی چی دا اللہ منکر دی ولی نظر عبادت دی عبادت جواز دیو اللہ حق دی دبلچا حق نه دی چوتن را پاسي دبل او دبلچا په نومونه وکي نه دی الله حق بلور بل کو دا الله حق زयक چې دا الله حق زयक نه الله بدن تپوس کوي او دغه بخانونه کوي ان الله علی یغفیر او ان شرک به وي او یغفیر ما دون ذلک لم یشا ته کسن غدا شپږ غټه خبره وکړي شرک ولعلم شرک په دعا شرک په عبادت شرک په تصرف سلوور دا او د غرنګې د حیلت د حرمت خبره او بل نظر دا خبره د خبر منهم قران کې زور لګې داولې زکه اصل مسله د قران چیرې توحید دا ادا زدت توحید نو خلق د توحید نه په دې سره بلې غاړې اوړي اصل مسله توحید ده دا داده توحید زدت چې زتونو زد خلق دا کینو توحید نه به اوړي چې توحید نه بلې غاړې وختل نو شرک مبتلاشل نو ځکه الله رب العزت څنګه بیان د توحید زیات کوي په قران کې نو رد شرکوم کې هر قسمه توحید بیانې هر قسمه نو دغا رنگې شرک بیانې هم هر قسمه چې توحید خلق اومني او هر قسمه شرک خلق ته معلوم وي چاغې نه به بچ کی دغه شانته لکه څنګه دغه مسلې اهم دي چې سره دا شرک میدان بچ کی هر قسمه شرک نه نو دا غشان تی داؤم اهم دا چه توحید سرا سرا اغا سنت وی هغه سه مطلب دی لکه سنگا قرآن منل دا سبب دی هدایت و دنجات تی د دی پیغمبر طریقه منل دا توحید نروستو دا پیغمبر طریقه منل داؤم سبب دنجات دا تی او الله رب العزت دغه دپاره انبیار علی ګل دي چې خلقو ته توحید موخې او سنت موخې توحید د قران اهمه مساله د نجات ذریعہ د زد شرک چې دین وزان بچکه یا هر قسمه شرک نه چې توحید منین او سره سنتهم نو الله <مالا> رب ال عزت خپل انبیاء علی قلی نو توحید بیان د لپاره هغه خومن ډیر آیاتونه راډول تاسو ته چا انبیاء داوت ته توحید ور کړل لکه څنګه داوت ته توحید ده نو دعوت داوت سنت هم ده نو تاسو دا سورۃ البقرہ لګراول چا انبیاء صرف د توحید بیان د لپاره نه راغلي بلکې د سنت بیان لپاره هم ده او د نبی خبر اڅیدنو دا هم د الله خبره آیات نمبر ده 39 ربنا و باص فیهم 39 نه د کخاری نیکس و اړو اړوې سیز پټې نه لګي ربنا او کې رسوله من همیتله ات کو لی مهم کتاب او حکمتته ز کې یزې هم دلته چې اللهره بولزت د پغمبر مقصل بې لکه څنګه دا خبره د پ چې یاللی مهم نو دا خبره هم یز کې دا ول حکمت او حکمت نو مراد سنت ابراهيم عليه السلام سوالو وک و باس فيهم وليك بدو کې رسولا منهم پیغمبر د دونيت عليه مايات بیان بيان کې بدو منه اياتون استا ويعلمهم الكتابا بيان لرستوک تفصيل تعلیم ورتور کې ول حکمت او حکمت نو مراد چيغه سنت مفسرين وي يعلمهم الكتابن والحکمت نمرات سنت دغرنگی تاسو د صورت علی امران لگ رواروائیں چاہیکم دقشانتی آیات تی چی انبیاؤ لکسنگ توحید بیان کرده نو سنت هم توحید سبب د نجات تی نو سنت هم. دانا چی اومن وزور لگه او بل بفری دی. آیات نمبر ایک سو. ترنزټه لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وردت ده خبره لا يعلمهم الكتاب ورس حكمتهم حكمت نمرات نو سبب دین اجاد سنگت توحید دینو دکرنگی سنت تی او داد ای انبیاء و مشن توحید بیانول او سنت بیانول توحید بیانول او سنت بیانول و یعلموهم الکتاب والحکمہ تاسو دا دریمسی پارا لگن رواڑا وائن دره مسیفارا سورة علی عمران چاہی کن دقشان تی خبر آیات نمبر دی ارتالیس آلت ربیان نا یکون, ربی یکون لی ولدون ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشایدہ قضام رن فینما یقل لہوکن فیکون ویعلموه الكتاب والحکمتا گردلتا یعلموه الكتاب او حکمتا حکمت مرا سنت رسال الله تو تعلیم دو قران او دو سنت ورکی رست دي کو زی او تورات او انجیل او تعلیم د تورات او انجیل ورکی مخک د خطونه کوله دلته د انبیاء ته کتاب او سنت هغه دواړه درېن تاسو صورتي صف لګران د دا دی امبیاو مشن دی قسم یالله سفارا نو سورت صفنا سورت الجماع آيات نمبر 3 سورۃ جمع هو الذی بعث فی اللمیین رسولا منهم یتلو علیھم آیاتہ و یزکیھم و یعلمھم الکتاب و الحکمہ و یعلمھم الکتاب و الحکمہ چې تعلیم ورکړي دوه تا کتاب او دوه حکمت د انبیاءو مشن لکه څنګه توحید سبب د نو سنت سبب دي نجات ته او سوره الشورى تا سورواله وي چې سنت ترغيب التا هر نبي ور کړدي سوره الشورى نو لسما سي پارا جاي چې هر نبي د سنت هغه ترغيب ور کړدي نوح عليه السلام ایک سو آٹ نمبر سورة شورا از قالا لهم اخوهم نوحنا لا تتقون انی لکم رسولن امین فتق اللہ گرہ فتق الله کے نور دن را احکام را غلل توحید وعطیعون کے عمال و طریقہ سنت فتق اللہ او یہ رگہ اللہ نا توحید شے وعطیعونی جماعیت آتو کین سنت شے دام دیا انبیاء مشن دے اکسنگ توحید دیا انبیاء مشن نو د دی انبیاء ومشن ذکر مونگو چی مستقل کامی بیچی دا اغا پر توحید دو سنت که دا یوازی سنتم نا یوازی توحیدم نا فتقوا اللہ وعطیعون و پشیطا سرشت دی بالنبی واقعاتا اغا چکل دعوت ورکی سوی اذ قال اللہم اخوهم حودن علا تتقون بیوئینی لکم رسولن امین حلا <العطب> تہ تقو نزان نہ بچکوی د کفر او شرک نه ځان بچکیګا نه ځان بچکوینه زدت لا چل خېما انیلکم رسول خطاب کی نا امینه ماندارې ما سچل له فتقو الا احکام کی واتې اون په طریقو کې نه احکام توحید شت اته اون اوا سنن چو نو دلته هم د دوړو دعوت ور پسیرا شه تاسو د صالح علی السلام واقعتا اغه هم د دوړو دعوت ور کوي واقع غواکا پسی بل واقع د آیات نمبر 144 ان الکوم رسول امین فتق الله واطيع فتق الله کی توحید واطيع فتق الله او یره گه ځان الله نه په احکامو کې شرک مکوای وقیع او په طریقو کې نو بدعت مکوای شرک زد غا توحید ده, ده بدعت زد غا سنت نه فتق الله واقع ورپسې هم د بل نبی دعواتون د قدی د لوتله سلام پننی لكم رسول نامین دې پسې بولار وکړه فتق الله واقع هغه پسې د شعیب علی السلام دعوت فتق الله واطيعون د معلومه ده شوا چامبیاو میشن لکه څنګه توحید دی نو دغه رنګي سنتونه دی د سنتون دعوت ورکړه یو الیمو مل کتاب او الحکمه دا. دا. او داو میشنون دا ترتیبه او طریقو مده او لکه څنګه في الانبياء والمشن توحيد والسنت يتبعون في النابية والمشن في النابية والمشن الذي يكون موجودة جرم في الوحيد ما هو جرم؟ في الوحيد مثل في سورة أهود سورة أهود توحيد والسنتهم داغي بیان نروستو د معاشره کې کوم اهم جرم دي ګنا ده دا غیره د صورت خود دانا چې توحید بیانې سنت بیانې حکم جرمونه خلق کای رسومونه کای ریواجوونه کای دا غیرت نیوی نو نبی دا کاروم کړ دې چې توحید هم بیان کړی دي سنت هم بیان کړی دي کوم رسمونه ریواجو نه دین واغیر ردوم کړی دي د دهود علی سلام واقع ترشه آیات نمبر 50 یا قوم یعبد الله دا, دا بیان د توحید شه او مالک من الاین غیرو دا رد شرک شه شرک ردیو کو او بیا ور پسی کوم جرم هغه کو چالان علاوه نور تعالی حوی مالک من الہ غیر چه تاسو د پاره الای نس ته سوا د الله نه بل سو ناغو پدی کیو چې زمونږ د الہ و مون ته تکرر سی نو دا غیر ردیو کو چې دا قداست تاسو ټکنه د من دونې فکینو د جمع اسمرتون زیرون نه توکلت علی الله اور پسیواکه کده صالح علی سلام هغه غورا یو کار کو ځان نه لګیاو او معاشره کې چې کمزور منو هغه جرمنو ته مبتلا وک یو جرم پکې داو چې بندګی د الله بل جرم پکې داو چې شرک او نور جرمنه اغو وحدنا زياتو لكن دادا چيك او کے تعظيم د دا معجزینو دغی دا قدر او احترام نو نو نبی ور تا دادری واڑوی عبادت تعالی نہ کوینو ابد اللہ شرک من طلای من الہ غیرو د معجزے تعظیم نہ کوینو دشم کو یادینا قط اللہ لكم فذروا تاكل فی الارض لا دتکم تاسو کارونا کویت دا ٹکنے دیلا ک دام کوی اللوط عليه السلام ګولغ معاشره کې کوم جرم وو هغه جرم یې رد ک تاسو د هغه صورتي څورا لګراوډه او حقول معاشره کې کوم جرم وو د لوط السلام هغه جرم یې چې تاسو کوم جرم کوي نو دا ټک نه ده دانا چې سره توحید بیان کړي سنت بیان کړي دې او هغه چې کوم کارونه کول نه یې ته اشاره نه وکړي یا دا غي نه وکړي ردا خو د نبی میشن به ناقص پاتې شو نو سوره شوره داوس چې کومه سوره تر راډولیو آیات نمبر ده 166 غالباً اتاتون ذکران من العالمین وتزارون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بلنتم قوم عادون نور خبر ورات وکر فتقوا الله وعطیون توحید بیان کرن سنت بیان کرن دیغ جروم ذکر کن ناتاتون الزکران من العالمین وتزارون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بلنتم قوم عادون ودی پسیش شعیب علی السلام ارسوی اوفل قیل ولا تکونو من المخسرین اصورت اهود کی جاگے خط تذکرہ کئی تکہ سنگا دقا سورت شعرہ کی کئی موحود کی انتقی تذکرہ کئی اخوہ زاحت سرہ جاگو اغجورم رد کئی جاگو سجرم ناپتول کی کمی کولو ناغجورم رد کئی کئی کئی سوئی قال اعقوم عبداللہ مالکم من الہ غیر و لا تنقص المکیال والمیزان آیات نمبر چورہ ولا تنقصوا المكيال والميزان كما يجو وكو طول زنه سدونہ وا جوکل کیدل لو خسرا او زنه متل کیدل دا دوڑ کارونه مو کوي آیات نمبر 84 نو نا پاو طول کی کم مو کوي نو کیدا کوي او بد اللہ شرک پر دای مالک من الہین غیرو دا گناہ پر دای ولا تنقصوا المکیال ان یراکم بخير وان یخاف علیکم عذاب یوم محیط ګورا خبر ورته وکړکانہ سورۃ یوسف کې ګورا یوسف علی السلام دغه په سورۃ یود پسې سورۃ یوسف ده یوسف علی السلام دغه هغه شر کوم رات ک ا بیا هغه کوم درمو چې ډیر خدای نه رسول ورچاته سیدی کولې دغیر دموکا ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار دا د الله سم سیفاره دا دوله سم سیفاره سورۃ یوسف آیات نمبر 39 خبره ورتو کوا تباتم ال طبا ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک بالله دا خبره اوس <سؤال> یا صاح به سییدې او ارربابو متفریکوونه خیر الله اللو اح قار ما تا بدونونه مندونې الله اسممانسمته انت معاب کو منزل الله بیا منسلتانان انیل حکمو الله الله تاسو اختیارمن بلګ اختیارمن یوا یو والله دی جن بلګړي د ذلكکه القیم اعبت بل چا کوین والله تابددو الله كوم جرمونه پاغو کیو هغه جرمونو تذکيره وکړم ا دایازي انبیاء و نه بلکې قران کې د اولیاء کوم دعوت ته داو دعوت کوم تک شېدو ندي ځکه کې توحیدون دی ځکه کې سنتون دی ځکه کې معاشرې کوم جرمونه دي اغه هم د رسولت لقمان تاسو لاره د لومان دی سورة لقمان لقمان حکیم دعوت ورکی ایک اقبل بچی تا نبید معاشرے کے کمی دی اگو تم خی کنا جو خدا ہوئی چھے یابو نیلا تشرک باللہ اقیدہ سمکا بل معاشرے کے کمید آدھے خلق مورپلار آداب نکی واؤسین الانسان بیوالدہی ہے بل معاشرے کے کمید آدھے چھ خلق دی اللہ طاقت قوت نمانی یا ابو نیا يا انتا کم اسقال حبت من خردلن فتکن فی سخرت او فی السماوات او فی الارد یاتی بها اللہ معاشرہ کی خلق مجد نکینو یاقیق یا ابو نیاقیم السلام معاشرہ کی خلق امر بالمعروف نکینو و امر بالمعروف و انها نل منکر خلق چین اغبی صبر دینو و اسبر علامہ صابق او معاشرہ کی خلق تقبور کینو ولا تساغر خدک لنناس ولا تمشی فی الارض مراحاں ماشرک کوم کم کومه و بیانی بیانې کړه ولا تصغیر حدک للناس ولا تمشي في الارض مراحه ان الله لا يحب كل مختار فخور او ماشرک خلق بیا ادب بیا ادب غرځی بیا ادب دی بلکې نو وخت سه سیمشي کا من مې صوتی انان کرال اسوات الا صوت الحمير درو کو ته تفصیل سره ګوري د ماشرې هغه چې هغه تصویر راوخللې چه کوم کم جرمو نه دا ټول با نو باسی شرک با زان نو باسی دی الله چه نو عبادت با د مور اپلار خدمت با کئی دی اللہ طاقت قوت به منې ځان با برا برا رائی خلق سرنی سا بائی بی المازه نو بزان بچ کئی نور خلق با چه نغا پا مزمان لگئی دایوت نو سنگه چه نغا انبیاو اشلا دا ماسل دا توحید سنت و دارنگی دی معاشری جرمونا اغذ کر کر دی داغی رد کر دی نو دی اللہ اولیاؤو هم دق سکر دی او قرآن دی نڈک دی زیب زیب دق چنتی راشی بلا اہم خورا اکسنگ دی توحید دیکھ رد دی شرک دی بے سنت دی سنت بیان دی بے بی دی معاشری جرمونا دیکھ او دقیق بیان کوم څه خبر ده نو د دقیق تایید ده کوم غلط خبر ده نو د رد ده لکه څنګه د آدب انبیا او د قرآن میشن ده د قرآن موجود دا نو دقه شانتی یو خبر بل ده چې هغه ده قرآن موجود هغه څه خبره کړد نو دیغه دفاع تاخه خبره کړنندو دیغهو دفاع کوي ول چې تا دیغهو دفاع و نکړه غو بدنام شل دو خبروم بدنام شله او تا دفاع و کړ داغونه بدنامي لری شله او صفائشل دیغهو خبروم صفائشوا او دا د قران موضوع ات چې تب ده حق پرستو دفاع کوي الله رب العزت پخپله کړدا کل چه منافقانو اترازو که صحاباو بانده آیات نمبر ده تیره و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناسو قال و انؤمنو کما آمن الصفحا انؤمنو کما ایمان دراؤد سنگا بیقوف خلق ایمان دراؤد ده اللہ ده صحاباو دفاعو کده دو حق بیان علی ان هم هم سفها ولکن لا علمون سوره بقره ایت نمبر 13 غور ادا دفاع صحابه الله کرا علی ان هم هم سفها او دبات الفراستوک غرد چې د دې مقابله کې سوق وی د غیر رد صرف صحابه دفاع او کم منافقان دین و پاغو من رسل اللہ انہم هم مصفحان دو دی بی قفا صحابان دی ولا کلا یعلمون لیکن دو نپوئی گی ورپسید دقص صورتی وقارا لگ مخلق شیطا تاسو نور دیر آیا تو ندی لیکن مختصر گوان دی کله چې خلق سلیمان علیہ السلام بدنام که چه دل بادشیک اغا پا جادو من چلی گی او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم من اعتراض وک چې تاغام بیاو کې شماری او جادوګرو د دغه صورت کې مخکې آیات نمبر 103 آیات الله رب عزتوی وتتبعوا ما تطلشاتین ولا ملک سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا هغه سلیمان علیه السلام جادو کړی جادو هکو فرده الله وي وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا سلیمان علیہ السلام کفر نه کردے لیکن شیطانانو کفر کردے گولا دا دفاع دا سلیمان علیہ السلام شو اغا دا بدنامینا پاک شو و لیکن اغا بدنام شیت دیاغ دین بدنامی گی خبر بدنامی گی ور پسیت تا دا سپالتی ختمی گی انو یهود و اخپل ملت مخی که اسوی کونو حودن و نصارا تحت دو. اغو اخپل خبره مخیطکڑا چه ما د حق مونگیو زمون خبره چه امن لشی علبا هدایت من دیکھیجی وقالو کونو هودنو نصارا تحت دو یہودیان شای یا نصارا شای علبا هدایت مومی کنینو هدایت مشتا نو اللہ رب العزت دیگیت جوابو که فا این آمنو بمثل ما آمنتم بی یهودیت او نصرانیت کی ہدایت نیشتے بلکې دوستاسو گن دی مومنان شي نو په پہ ہدایت منی کنین و نا اتاسو یاسین لگو اندر روانو آئیں یاسین یا دین مخی صورت یاسین ٹکتے صورت یاسین تاسو لگو اندر روانو آئیں ایک گولت صاحب یاسین لیرن رازی او دی انبیاء دفاع کی ندام د دا قرآن موجودا و ده آل حقو موجودا چاہودا کار کرده و جا من اقصال مدینه رجلون یسحا آیات نمبر بیس و جا من اقصال مدینه اراغ اللر طرف ده خارنا رجلون یو سڑے یسحا من دیولی قالی آقومی تبعو المرسلین اے تاسو تابع شیدی را لگلی شیعو پیغمبرانو اتبعو ماللہ یسحلکو مجرم وهم محتدون قرآن تاسو انبیاء نئے ہیں تاسو ما انتم اللہ مثلنا و ما انزل الرحمن من شئ انانتم اللہ تکزیبون اگر آپ آسید تکتا دا انبیاء دی اددو تابداریو کئی اتبعو ماللہ یسالکم اجرا وهم محتدون سمرا کٹا خبر اشلا اور پاسید تاس دا سورت مومن لگو گو رہے سورت مومن. فیران راپاسی دوت، زرونی اقتل موسی ولی دو نمبر چتیس، وقال فیران زرونی اقتل موسی ولی دو ربان، ما پریگی دی، نیولی چانو خو؟ تا خدای نتاسک نیولی شیوان نوی شیو انا ربکم العلا، او بلیگن نوی ما علمت لکم الالهن غیرو، او بلیگن نوی از اختاسو نیولی ما، چا نیولی اگر رب چتکی دیشی نسلی ما، ما چا نسلی تا، قاله فرونو ضرورونی موساه دو به مسااسوي مثال سلام من نی او بررببي رب کوم من کل متقببر الله يؤمنو بیاوم الحصاب او جنګ سررو وقاله رجلون مؤمن من عالی فرون تونه رجلن ګوره دی د فلهپاره راپاسیت د د فلهپاره راپاسیت دې مطلبشي خلاص د باس هغه چ توحید به با بیان ای نو سنت به با بیان ای نو چا دا کار کړ د حق بیان کړ دینو داغه دفاع هم کوي ولې چا وو بدنام شو داو مسله بدنام شو نو به وتابته وی چې فلان کوم دا کړیو هغه بدنام دي زمانیو ته کای دا خو د فلان کو خبردان هغه غلط تو توم په غلطی مطلب داغه دفاع کوي چې القران رحم الله وفرمایي چې سدي الله ابن تیمیه دفاع کوم علان کړه حنبلی دی اوزاد اش아이 اسماعیل دفاع کوم اعظم سخل نو نه مذہب ولو دغه دوارو دفاع زکه کوم د توحید بیان کړه او خلقو بدنام کړه او سنت بیان کړه او خلقو بدنام کړه زده محمد بن عبد الوهاب داغه دفاع کوم او ханفی بل مذہب ولو لیکن هغه توحید بیان کړه او خلقو بدنام کړه نو اوس توحید بیان نه مخلقه قوم بدنامی نو درا پاس نن ماغه دفاع کړه کتابونه مې ولیکل همای داخ خلق تیر شو دي نو چا چاوه باندې بدنامي لګولا تهمتون لګول نو باغو مار دونه شور وکړل چې ددو د خبره ټیک نه ده اول چې لګسن د قران موضوع توحید دی قران موضوع سنت نو قران موضوع دفاع د اعلی حقوم ده کنه دفاع د اعلی حق وکړي دیس عرب استادک مشن تکمیل کی ولی چې شیز بیانو دا خبرانو مخکنون بیان کردان قرآنو دا وی کنا ولم ما جاهم کتاب من عند اللہ مصدقون صرف مصدقون ندکان مصدقون لما معاوهم بدانی مخکنون سر موافقت شن شیز په دی باب کی نیم ما سره په دی باب شریک شریکشتا هغه مخکنی دی لکه وما رسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه مطلب دا چې مخکنیو مشتلقه نو ته چې بیان ان موږ مخکنو تذکره وکای چې فلان کو توحد بیان کړه فلان کی بیان کړه فلان کی بیان کړه خلق موي چاغه بدنام تو د غیر دفاع کی چې ما کفار سليمان او شانډي کی د باطل پرستو ولیکن شیاطین کفار یو علمون الناس السحر دا نقصان خو دې کړ دې او بدنامي هغه هونوداسي بلکې دا نقصان و بدعتانو مشرکانو کړ دې چې هغه بدنام نور ان الله بتصير